Elburua da proposatzea denendako ikusgajiak, bere zeitasuna aurten da izanen direla ere, eh, bahnean eginen diren ikusgaji batzu, zeren eh, orain ahte, eta garazi baigogin eh, basena afajoa egeantzukiak, eh, eta egubin eh, amekak, eh, kajikako ahten eh, egun bat antolatzen ginoen denboraldiaren abiatzeko, eta orten zerbitzu behi orten, badituku beraz